Коли Олена дізналась про це, вона по-своєму витлумачила поведінку дочки. «Бачиш, Мариню, яка наша уличка!» Казала, що хоче бути сама, бо втомилась від гармидеру, від того, що всім допомагала. А тепер ходить до церкви, щоб своїми молитвами допомогти покійному таткові скоріше дістатись до неба. «Такою вже вродилась». Відко господь створив її для того, щоб несла допомогу живим і мертвим. Мариня, яка того дня була не в настрої, розсміялась Олені просто в обличчя, та й я допомагала ботцеві, коли б знала, що як здохну, то й мені хто небудь буде допомагати лізти з копитами на небо. Олена, яка не могла терпіти будь якої грубості, розгнівана вийшла з кімнати. Невдовзі Ольга вже знала, що завадка не має нормального дня. Йшов на роботу о восьмій, а виходив, як коли. Часто Ольга зустрічала його у товаристві вайлуватого блондина в напівсільському вбранні. Перестріти його вранці було невигідно з двох причин. По-перше, вранці він поспішав на роботу, а по-друге, в цю пору дня саме на вулиці легіонів Можна було здибати більшість нашивських пань, що поверталися з своїми служницями з базару. Вислідивши, що заватка йде з роботи здебільшого після шостої години, Ольга взяла собі за звичку в цю пору проходжуватись від церкви до друкарні, туди й назад. Дійшовши до друкарні Філіпчука і побачивши, що двері відкриті, повертала назад у напрямі церкви. Під час тих, так би мовити, прогулянок, у неї склалось таке враження, наче з того часу, коли вона ходила замовляти клепсидри, минуло багато років. І дивно було, що за цей час тут нічого не змінилось. І будинки, і дерева, ба навіть люди, зберегли свій колишній вигляд. В під'їзді 17-го номера та сама, що й тоді, Стара єврейка продавала гарбузове насіння. Як і тоді, тримала вона на низенькому стільчику свій товар, відмірюючи його спеціальними шахрайськими склянками з вузеньким дном. Далі на дверях крамниці з господарськими товарами висіла витерта бараняча шкурка і відро. Так само не змінилася і горбата дівчинка з 24 -го нометра. Яка сиділа від віків тут, на спеціально для неї пристосовані кріслі гойдалці, схрестивши тоненькі, костисті пальчики поверх пледа, що прикривав її рахітичні ноги. На порозі перукарні стояв той самий помічник майстра молодий хлопець з претензійно завитими кучерями і вусиками аля Рудольф Валентіно. Десь о пів восьмої з друкарні Філіпчука вийшов завадка. Він і цим разом був з тим хлопчиськом у Селянському. Проте Ольга знала, що той проведе його тільки до містка на Черешневі, а там вони розійдуться. На передмісті осінь відчувалась більш наочно. По під стріхами майже кожної хати висіли пов'язані зашумелиння качани кукурузи. На підвіконнях, на дощечках, прикріплених до господарських будов, дозрівали помідори. На лісках, на стільницях, на садових столах сушились покраєні накружальця яблука. Тут навіть повітря здавалося свіжим. Воно було холодніше, ніж у забудованій центральній частині міста. А разом з тим якесь наче лагідніше – і від свіжого леготу, що линув від прибережних ліс. Над хатами курілись демарі. Хоч дим тягнувся рівним струменем в небо, на погоду, декотрі будиночки були такі низькі, що в повітрі стояв запах диму. І відчувалась осінь з усламною печеною картоплею, з погадами гостювання у стрийка Нестора, Вуйка Ілаковича, тітки Меланії. Інших асоціацій з селом у Ольги не було. Ось ці двоє досягли вже містка. Вони попрощались за руку, як смішно, і розійшлися. Один прямо, другий вліво. Ольга на мить застигла. Побоялась, що тип оглянеться і впізнає її на кілька хвилин раніше, ніж це передбачалось за її планом. На щастя, цього не сталося. Він ішов злегка розгойданою ходою, не відчуваючи, що за ним крок в крок ступає його совість. Кінчався тротуар, і починалася вузенька стежина, викладена плитками. Для того, щоб зустрітися з типом, Ользі потрібно було перегнати його і загородити собою дорогу. В той момент, коли Ольга вже порівнялася з Бронком і збиралась вискочити наперед, щоб заступити йому дорогу, той несподівано обернувся і став перед нею. «Добрий вечір!» Привітався, як до знайомої. «Заблукали в наші краї!» Ольга була до того заскучена несподіваним поворотом справи, що до смішного розгубилась. Зрозуміло, Ця розгубленість не пройшла повз його увагу. І замість грізного, як було обдумано, проклинаючого обличчя, він побачив зніяковілу панянку, яка навіть не знала, де їй подіти очі. Все ж Ольга відчувала, що їй, незалежно від ситуації, яка склалась, треба взяти ініціативу у свої руки – Інакше вона програє. Це я навмисне шукала зустрічі з вами, сказала строго. Так, невідомо чому це його потішило. Та що ви скажете? Ольга намагалась не те, щоб не помічати, а підкреслено ігнорувати іронічно грайливу усмішку в його очах. Вона вперше по-справжньому придивилась до цього типу. Хотілося знайти на тому обличчі щось вульгарне, простацьке, що відповідало б його характерові. На жаль, його зовнішність була оманлива. І, коли б судити по самих тільки рисах обличчя, то його треба було віднести до категорії інтелігентних, з тонкою душею людей. Ольга відчула, що урочистий, патетичний тон яким вона дома репетирувала слово «вбивця», тепер недоречний. І щоб не потрапити в смішне становище, вона замість одного проговорила аж п'ять слів. «Це ви вбили мого батька!» Завадка крутнув головою. «Ага! Так то звідси легенда, що комуністи вбивають священиків!» У Бронка був свій спосіб, хоч за нього часто і лаяв його товариш Каменецький, поступати з противником. І він говорив правду, яку протилежна сторона, не сподіваючись щирості з його боку, розцінювала навпаки. «Вбили? Смішна ви! Отця Річинського вбив глум народу!» Надійшли три хлопчаки. І Ольга з заваткою поступились під чийсь паркан, мало що не у Неправда ваша. Народ обожнював татка. Коли татко казав проповідь, то кафедра не вміщала людей. А що до цього, то маєте рацію. Ваш батько був моцний на язик. Такого другого не скоро знайде нашівський деканат. Та воно так, пан Норичинська, як то кажуть. Чим воював, від того й згинув. Чого йому було у політику лісти? Ользі різануло вухо слово лісти, як він сміє так висловлюватись про татка, нахабний неотеса. Яку помилку зробила природа, наділивши цього типа такими чудовими, незвичайної білизни і форми зубами? Напевно, «Тут у себе на передмісті він вважається першим дон -Джуаном. і звідси в нього і цей легковажний тон до жінок». Забуває дурень, що між його Мариськами і Кальськами та панною Річинською лежить цілий світ. «Ви...» – Ольга примружила очі, щоб можна було дошкульніше ними колоти. «Ви – вбивця! Будьте прокляті!» Вигукнула вона і метнулась в бік, щоб обминути його. Але він заставив їй дорогу ногою. Ногою? Момент. Ще тільки одне маленьке пояснення з мого боку. Ви, слухайте, помиляєтесь, коли думаєте, що це я вигукнув тоді навічі у калиниці. Це не я, правду кажу. Мене тоді зовсім не було там. Так? Ольга чомусь відразу повірила, що він говорить правду. Ольжа недобре виховання наказувала їй попросити пробачення за таку важку образу, і вона, напевно, була б це зробила, якби не одна обставина. Добре, вона йому повірила, що не він вигукував тоді навічі у калиниці. Але листівки? То вона майже переконана, це його робота. Значить, якщо безпосередньо і не спричинився до смерті татка, то все ж таки діяв заодно з убивцею Це вона, власне, і хоче пригадати йому Але листівку то ви підкинули? А коли б навіть і я, то, слухайте, хіба я признався б вам у цьому? Чи ви мене за цілковитого дурника маєте? Кому признатись? «Панні Річинський, забавна ви!» «Але припустимо, що то я видрукував листівки і спеціально вам підкинув. І що далі? Ви б захотіли зробити добре діло? Так вас вчить катехит і донесли б на мене поліції?» Ольга пожалкувала, що їй могло прийти на думку просити пробачення в такого типу. «Ви...» Ви знаєте, хто ви? Ви провокатор. Заватка вдав, наче він страшно здивувався. Панно річинська, звідки таке словечко у ваших устах? Слухайте, я відчуваю, що ви мені починаєте подобатись. А чого це вас ображає? Не розумію. Провокатор кажете Гм, провокатор. Що ж, по відношенню до ворога допускається і цей прийом. А ми з вами вороги, правда? А що б ви зробили, якби я справді донесла на вас? Ось зараз піду і заявлю на вас уб'єте мене, вбивати вас, та хто б це робив. Ви б відразу перейшли у список мучеників за неньку Україну, а ми, як можете самі здогадатись, не зацікавлені у тому, щоб у вас помножувались герої. А все ж таки гнівайтесь, не гнівайтесь. Я повинен вам сказати, що ви чарівно наївні. Поправді, то їй давно треба було повернутись повернутися і залишити типа посеред дороги. Але її цікавість зараз була сильніша за вимоги бонтону, що їй прищеплювали з дитинства. Ольга не зауважила, як їх минула дружина нашівського нотаріуса – вона відійшла кілька кроків і оглянулась поза плеча, напевно, очам своїм не вірячи, що це Ольга Річинська. Заватка тим часом зручно оперся плечима об штахети. Можна було подумати, що він і не думає кінчати розмову. Ольга думала своє. Скажіть, хто був той, що вигукнув тоді на вічі в Калиниці? Як його прізвище? Слухайте, я не розумію, звідки я можу ту людину знати? Я знаю тільки одне. Говорять, що то був хтось з села Вишня, тобто з того самого села, де ваш покійний татоню був парохом тоді, коли ви ще пішки по підстил ходили. Ви зла людина і хочете досадити мені. Звишні ніхто не міг цього зробити. Власне, тому що татко був там парохом, і його парафіяни обожнювали. Ви бачили, та ви, зрештою, були на похороні. Скільки вінків було від селян з вишні? Не будьте такі наївні. Грубувато обірвав її заватка. Все можна організувати і вінки, і масову участь, а сльози. – спитала Єхидно. – І сльози, по-вашому, можна організувати? – А чому ж? – За добрі гроші можна і сльози організувати. Я бачив, як там деякі бабки заводили над троною і певний, ну, голову даю на відріз, що це їм оплатилось. А чому ви думаєте, що парафіяни не могли плакати за своїм колишнім парохом? «А чому ви вважаєте, що вони повинні щиро оплакувати смерть вашого татка? Що отець Річинський зробив для них доброго?» «Як ви можете питати мене? Ще сумніватись, татко був довго парохом у них». «І що з того? Я ж знаю, що він був парухом, але я питаю, що він доброго зробив для народу, чи, як кажуть ксьонзи, для своєї пастви». Хрестив задармо, не брав від людей за похорон чи шлюб, чи, може, з власних доходів побудував народний дім, чи школу в селі. Ви страшні? А ще що скажете? За що ви так ненавиділи мого татка? Голос у Ольги затремтів, і вона зробила паузу, щоб не показати сліз перед тим типом. «Що він вам зробив поганого?» «Мені? Абсолютно нічого. Я, зрештою, не мав честі бути навіть знайомим з ним. Ваш батько не зробив мені особисто нічого, ні поганого, ні доброго. Але я думаю, що це не всім так. А щодо його класу, то він добре дався мені в знаки, будьте певні». «А що лихого зробив вам татків клас?» Перекривила вона його за це так непогалицьки вимовлене слово. «Поки що священники в нас – перші патріоти, перші просвітителі народу». Заватка з пересердя чвиркнув крізь зуби, схаменувся, кашлянув для відводу олених очей і радий, що вона наче б не звернула увагу на цю його невихованість, сказав – «Слухайте, я ніколи не припускав би, що ви така несучасна. Хотів би я хоч одним оком узирнути. Що ви, власне, читаєте?» «Ви...» З іронією відкопилила і без того свої повні губи Ольга. «Ви...» «Ви ніколи цього не знатимете. Ви знаєте, хто ви? Ви невихований?» «Хам», – підказав їй завадка. «Так і скажіть. Хам». Треба звикати називати речі своїми іменами Я взагалі не бажаю більше вас бачити Постараюсь задовольнити ваше бажання Хоч це досить важко Бо ж ми з вами ходимо по одній і тій же вулиці Ви до церкви, а я на роботу Ви маєте рацію Вам не треба більше говорити зі мною Я і так дивуюсь, що це прийшло вам у голову До речі, ви не зауважили... Нас з вами бачила жінка-нотаріуса. Я не знаю довжини її язика, але думаю, що завтра таки дехто знатиме, що панна Річинська стояла і гавендала з роботяжном. Буде вам цей хам? О, це якраз відповідне словечко для нього. Знаходив приємність у тому, щоб глумитися з неї. А вона обезброєна перед ним вже тим самим, що не може дозволити собі знизитись до його рівня і відплатити, як говорять поляки, п'янкем за надобне? Ви пробалькотіла вся червона з досади. Ви! Я вас зневажаю! О, ніби страшенно зрадів він з цієї звістки. Що ви кажете? Це для мене велика несподіванка, бо я був певний, що ви... що ви мене глибоко поважаєте. Ви, знову почала Ольга нерівним від хвилювання голосом, ви. І, не знайшовши відповідного, їдкого за змістом і все ж таки делікатного за формою слова, вмовкла. Заватка забувся і зробив жест, наче хотів взяти її за руку, але опам'ятався і відсмикнув руку назад. Перепрошую, панно, а ви не хвилюйтесь. Проте сповідатись вам все ж доведеться. Я теж колись учився трохи катехізму і знаю, що вдаватись у розмову з безвірниками – дуже важкий гріх. Адже при сповіді Ксюнц запитає вас, «Чи не заходила в бесіду з нараженням на небезпеку святої віри? Ви, крім того, що не маєте сорому, ще й без совісті?» Слухайте, та ви просто якась чародійка. Читаєте все як з карт. Тільки тут ви трошки помилились. В мене трохи совісті є. Правда малувато, а все-таки є. Якби я зовсім не мав совісті, то, наприклад, міг би відкрити вам очі на вас самих і показати вам, яка ви смішна. Він акцентував слово на першому його складі романтична, сентиментальна панянка. Такий собі Дон Кіхот у спідниці. Але, бачите, я не роблю цього з жалості до вас. Мені не хотілося би, щоб ви були про себе тієї думки, що і я. Ольгу, якби хто наврочив. Вона й слова не зрунила, і з місця не рушила. Стояла і слухала його з понурим, злим виразом обличчя, з якого годі було вичитати, як вона реагуватиме наступної хвилини. «Ви обрадували мене. Ви мовчите. Вам не цікаво знати, чим ви мене обрадували?» «Не вірю, щоб це було для вас зовсім байдуже. Ну, хоч ви й не питаєте, та я однаково скажу, чим ви мене порадували. Я, признаюсь вам, цінував вас вище. Ні-ні». «Не вас особисто, а дівчат, перепрошую, панянок вашого кола взагалі». «Правда, мені здалось, що панни з так званого вищого кола все ж мають трохи більше клепок у голові. Але якщо вони всі так розвинуті, як ви, то наша взяла». «Ви?» – повернувся нарешті до Ольги дармовий. «Не заслуговуєте навіть на мою погорду?» Слухайте, ви висловили дуже правильну думку. Тільки ще одно, ще півхвилини, панно Річинська. Щось мені серце віщує, що ми ще зустрінемось з вами. Ви смієте ще? Ха, чого ж це мені не сміти? Панна Річинська витратила понад чверть години на розмову зі мною, і я ще маю не сміти. Та мене ніби хто на десять коней посадив. А ви кажете, чекайте, чим я прогрішився знову, що ви так смикнулись? Ольга не хотіла і не могла більше слухати того типа. Вона рвучко повернула до міста і пішла щораз швидшим кроком, місцями під тюбцем, далі скоріше від тієї страшної людини, далі від своєї поразки, в якій вона більше не сумнівалася. Коли Бронко спізнювався, стажка ремствувала, і хвилини всидіти не могла на одному місці. Проте в глибині душі була певна в ньому, а тому і спокійна. Вона знала, що її хлопця можуть затримати справи в друкарні, якісь зборі, якісь їхні чоловічі суперечки. Але ні в якому разі не інша жінка, а це найважливіше». За той рік, що вона ходила з бронком-завадкою, Сташка досить добре вивчила характер свого хлопця, щоб дозволити укріпитися цьому почуттю безпеки за нього. Могла то жити, прагнути бути біля нього, казитись від того, що примушує довго чекати на себе, як посолена, бігати під його вікнами, чи дома, чи не дома. Могла й заплакати з пересердя, коли нарешті приходив. Але це не були ревнощі, бо Сташка знала, що Бронка їй ні до кого ревнувати. Хоч кукурби жили на тому ж Мнихівському передмісті, що й завадки, тільки завадки на Черешневій вулиці, а кукурби на початку Медової. І в дитинстві Сташка не раз брала участь у походах Медової на Черешневу. Познайомилась вона з Бронком вже дорослою – в читальні просвіти. Сташка забігала сюди на танці десь з 14-го року життя, тобто через рік після того, як почала працювати на фабриці Гольцштрома. Бронко ж став заходити сюди, пограти в шахи значно пізніше. Сташка звернула увагу на Бронка насамперед тому, що він не помічав дівчат, в тому числі, зрозуміло, і її. «Сташку це злостило! Подумаєш, яка не здобута фортеця! Ще не таким скручувала голівки, як Горобчика, і ані пікнули! Вона не п'янкность! Краса! Слово це Сташка чомусь завжди вимовляла по-польськи. Так що з того? Зате мала фігурку, як фаянсова статуетка. Правда, псували ту фаянсову статуетку трохи криві від перенесеного в дитинстві рахіту ноги. Та стажка прикривала цей недолік тим, що носила довші, ніж наказувала мода спідниці. Проте, коли танцювала, очам було любо глянути на неї, не совалась по підлозі, а пурхала над нею з легкістю метелика. А її сміх. Вміла орудувати сміхом не гірше, ніж яка-небудь красуня очима. Могла тим своїм сміхом розвеселити людину до сліз і довести до сказу, вбити і знову воскресити. Сміх її набирав сили ще й від того, що блискала в ньому гострими, дрібними зубами, які здавались ще гострішими, бо були рідко розставлені. Дрібно-дрібно закручені кучерики з мідними переливами і невеликі блакитні усміхнені очі пасували саме до такої рожевої шкіри, яка була в стажки. Біда була тільки в тому, що та ніжна рожева шкіра була дуже вразлива на веснянки. Вже з кінця лютого, як тільки но сонце піднімалось трохи вище, з'являлася в неї ота біда не лише на обличчі, Ба навіть на шиї і руках. Був час, коли стажка витрачала чималі кошти на різні мастила проти ластовиння. Але коли зрозуміла, що це не має прямого відношення до її шаленого успіху в чоловіків, занихаєла цю процедуру. Пхі! Кому мала подобатись, то і в ластовині сподобається. А зрештою, своїх кавалерів зустрічала переважно місяцеві а вночі всі коти сірі. Читання просвіти на Мнихівці містилося у двох непропорційних за розміром кімнатах. У меншій стояв стіл з газетами і шаховою дошкою, а більша кімната мала бочну назву «зала». Тут відбувались танці, а на випадок потреби і загальні збори. Зал був прохідний, і Бронкові кожного разу, щоб дістатись до читальні, треба було перейти через нього. Сташка помітила, що це йому дається налегко. Напевно, ці кілька кроків, що йому доводилось робити поміж вичепорених до танці дівчат, здались йому милею. Сташка, яка в танцях переходила з рук до рук, кидала оком на високого брюнета – що глибокодумно під першу голову кулаками схилився над шаховою дошкою. Був це не хто інший, як Бронко Завадка, якого знала з самого дитинства. А що, якби так котрогось вечора вдертись до Малої і сміхом збурити фігури на шахівниці? От була б комедія. Може б тоді той Кармеліт зволив пригадати собі, як одного разу на війні, вона так обліпила йому голову реп'яхами, що вдома йому мусили аж кучері обтинати. Фії замість сліпнути над фігурами, хай би краще йшов у зал між гурт. Вона навчила б його танцювати вальс і польку, а тоді він сам сказав би вже, що приємніше – шахи чи танці? Та чим більше Стаха наверталась йому на очі, тим впертіше він не помічав її, і тим більше подобався їй. Як на злість, усе їй подобалось в того смішного дивака, і його ріст. Сама маленька пропадала за чоловіками високого росту, і його засмагле, як взимку, так і влітку, обвітрене обличчя, і його незалежна, горда постава, за одні його губи, оті виразисті, маломовні, зло стиснуті губи, можна було з любові з'їсти його цілого.